Jajamän, du har hittat mig i mitt rätta element igen här. Det är ett lite återkommande tema det här när man ger sig ut i, i skog och mark och, och försöker ta det lugnt, hitta sig själv och, och koppla av en stund. Och, ja, det har blivit en del sådana filmer på sistone också så man kan väl läsa in där att man känner sig kanske lite extra stressad vid den här tiden på året kanske. Ja, det brukar ju vara en ganska stressfull period det här för. Man har massor att göra och så är det ju alla förberedelser man har inför julen som man kan skåda i horisonten och bara det brukar ju att påfresta en ganska mycket. I regel kommer man ju ut på andra sidan hyfsat stark och välmående eller åtminstone blåslagen men. Men jag håller med, vid den här tiden med allt att göra, då längtar man bara ifrån allting. Man vill bara slänga det åt sidan och springa ut i vildmarken. Mm. Ja, det är väl, det är väl därför vi, vi har valt lite sådana filmer här nu under denna perioden där man åtminstone kan leva ut den drömmen i fantasin och, och få lite utlopp för, för känslorna man har i kroppen här. Så, och Även denna veckan har vi ju vandrat ut i vildmarken i här och, och försökt att hanka oss fram så gott det går och bara... Se vad, vad världen har att erbjuda och, mm. och känna att vi, vi växer som människor vi är kapabla att ta hand om oss själva det injuter lite, lite nytt mod i kroppen här man känner att ah, efter det här så, så kan vi verkligen ta tag i våra egna liv igen Ja förhoppningsvis, eller så har vi förvandlats till bushmän och bara vill vara mm. ute i vildmarken och leva på rötter och allt möjligt annat det verkar inte sådär smickrande om man, om man ska vara helt ärlig, det ser ganska smutsigt och, och kladdigt ut men samtidigt så, mm, det är något romantiskt över bilden att leva i naturen, att klara sig på det man hittar, att inte lämna ett större avtryck än att naturen återhämtar sig efter och så vidare. Men samtidigt så ska det erkännas: jag är ett betongbarn, så så fort jag är borta från stadsdelar alldeles för länge så, så börjar det klia lite i kroppen. Man, man känner sig lite obekväm och man vill tillbaka. Så mm, ja, jag vet inte hur bra jag hade klarat mig i Vildmarken om vi ska vara helt ärliga. <laughs> ja, det, det är bara till att lära sig. Det, det har du väl lärt dig av, av dagens film här också, att eh, hur stort betongbarn man än är så, eh, så kan man anpassa sig, man kan eh, lära sig att eh, handskas med naturen och komma ut... Eh, ur det hela som en, en bättre och mer handlingskraftig människa. Så det, det, det är kanske bara nyttigt att, att göra sådana utflykter ibland. Kanske inte allt på en gång så att du flyttar ut i mitt ut i ingenstans på en gång utan någon internetuppkoppling eller några betongklumpar omkring dig här. Utan Kanske ta det lite pö om pö och anpassa dig lite grann och helt plötsligt så sitter du där som den största Först är det miten av dem alla kanske. Ja, jag kan inte påstå att det är helt omöjligt för någon liten chans finns där väl alltid. Men, men om vi ska vara helt ärliga, jag blir ganska desperat när wifi-signalen försvinner. Då, då är det någonting i mig som brister och jag är beredd att brista ut i tårar, men... Eh... Ja, nej, kanske. Med, med lite tid och lite ansträngning och, och en hel del övertalning så, ja, kanske. Men eh, det, det är långt borta om vi säger så. Jag är inte riktigt där ännu. Och ja, även om jag måste säga att jag, jag blev lite tagen ut av dagens film och tyckte att det såg mysigt ut så, ja, det, det är en väldigt stor konflikt där kan jag säga. Mm, ja, det förstår jag. Och det det är kanske inte är den mest romantiska bilden av Mil Wildmarks liv som vi får uppleva här i, i dagens film, men det verkar ändå vara underhållande. Man får ju se både det, det, det vackertaste och eh, orörda i naturen och man får se det, det råa och brutala här så eh, ja, man, man får sig både ont och gott i villmarksupplevelsen i idag och ja det, det är väl det som gör det hela lite speciellt också här just tonen och infallsvinkeln som man berättar den här historien på eh, det är någonting som, som känns lite, lite unikt för mig i alla fall Ja, den är kanske inte unik på det sättet att det inte finns någon annan film om att överleva ute i vildmarken men den har en väldigt speciell spin kan vi väl säga. Den har en, mm. en intressant infallsvinkel, den har intressanta rollfigurer och den har ett intressant händelseförlopp som... Jag tyckte det lät lockande när jag fick den presenterad för mig. Jag tänkte, ja, men det här, ser ju, det här ser ju spännande ut. Det här ser ändå tillräckligt ovanligt ut för att det ska locka mitt intresse. Och mm, det var ett djupdyka in med huvudet före, och det var en väldigt speciell resa vi kastas in på. Jag måste säga att jag uppskattade att ta det här klivet och att titta på den här för jag hade inte hört talas om filmen överhuvudtaget, jag visste inte att den fanns och det är kul när man hittar någonting som sticker ut på det här viset. Mm, ja det, det är spännande när man, man hittar sådana här undan gömda pärlor eh, och jag, jag tänkte att ja, vi kan väl ändå passa på att fortsätta den här traditionen som har börjat bli här nu att när Marvel tar och, och plockar upp en... Eh, en, en speciell regissör som ändå har en unik stil och som man inte riktigt ser passar in i, i mainstream-världen så eh, tar jag och pushar på att vi, vi plockar fram en av hans äldre filmer eh, och, och tittar närmare på den och, och se vad det är som har gjort regissören speciell och kanske få upp ögonen för vad, vad Marvel tyckte var intressant här också. Så eh, på den vägen är det så det var därför som dagens film blev föreslagen. Och det var väldigt roligt att du bara tog en titt på trailern och sa okej okay, det här kör vi på. Jo men det var ett väldigt specifikt element som, som verkligen hög mig direkt. Där är ju en skådespelare som jag tycker väldigt mycket om att se i film. Och det gjorde ju mig positivt inställd. Sen såg allting väldigt. Lockande ut, hur man presenterade, vad man vill berätta och så vidare. Så ja, det var inget svårt val att tacka ja till den här. Sen hade jag ju ingen aning om vart det skulle landa. Vi har en lång diskussion framför oss att prata om de olika elementen i den här historien. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att vi faktiskt berättar vad är det för något vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Hunt for the Wilder People från 2016 med Manus och regi av Taika Waititi. Och den här historien är baserad på en bok som heter Wild Pork and Watercress av Barry Crumb. Och det här är en, en intressant historia som jag verkligen är nyfiken att titta närmare på så jag kommer nog att försöka leta upp den här boken bara för att åtminstone ta en liten kik på några sidor se vad han eh, har för skrivstil för berättelsen i sig, den gillar jag jag gillar den här historien, jag gillar upplägget jag gillar eh, dramaturgin, jag gillar hur eh, man lägger fram historien, dess toppar, dess dalar alla dess små överraskningar och jag är ganska säker på att de har gjort ändringar för filmen. Jag menar, alla bok till adaptioner är stora förändringar utav historien. Men finns essensen av boken i filmen, då, då tror jag att det är en riktigt trevlig läsning. Ja, jag måste säga att jag är också lite, lite nyfiken på det hela. Att se vad, vad som har förändrats och ja, hur mycket av, av kärnan i filmen som eh, finns eh, att ta fasta på i boken här också. Vad de har lämnat åt sidan och vad de har vidareutvecklat och förändrat Så eh, ja, jag är lite nyfiken på, på att läsa det här eh, äventyret själv också. För som du säger, det, det finns så mycket intressanta element i, i den här berättelsen. Eh, ändå en, en klassisk äventyrsstory eh, när allt kommer till, till kritan men sättet som filmen är presenterad på här eh, personerna vi får möta, miljöerna och situationerna som uppstår, det, det är det som gör det hela speciellt tycker jag Jo men så är det därför att det finns bara ett begränsat antal historier att berätta och det som gör dem intressanta det är rollfigurerna man fyller dem med hur de är, hur de interagerar, vad de har för interna konflikter, vad de har för lojaliteter och så vidare och så vidare. Det är rollfigurerna som, som skapar en stor del av berättelsen och har man starka rollfigurer då kan en riktigt svag historia bli intressant. Tyvärr kan inte en riktigt bra historia överleva om rollfigurerna är fullständiga katastrofer. så mm, det, det är väldigt viktigt att man skapar någonting som känns bra och att man sedan hittar ja, skådespelare som kan gestalta de här figurerna på bästa möjliga sätt. Och det känns ändå som att vår regissör har haft väldigt mycket fingertoppskänsla för det är många bra val här. Det är några val som jag tycker är lite... Eh, Okej, okay, det funkar, det är ingenting som överväldigar mig Men inga dåliga val direkt Och det, det är värt en applåd faktiskt Ja, vad ska man säga? Alltså, eh, Taika har eh, lyckats göra sin egen röst hörd I den här berättelsen i alla fall Och... och implementerat sitt, sitt eget sinne för humor sitt lite småskruvade sätt att berätta berättelser på vad han fokuserar på och hur han låter karaktärerna växa fram och interagera med varandra det, det känns väldigt bekant för mig som har följt med lite grann på, på resan med den här manusförfattaren och regissören men sedan finns det även lite, lite gupp på, på den här vägen som jag inte är så förtjust i faktiskt. Jag tycker att det, det är så övertydligt, det känns så platt och standardmässigt i en del levereringar, en del situationer här som gjorde att jag, jag hajade till för det, det är inte det, den nivån som resten av filmen är på egentligen så att det, det, det är lite toppar och dalar här i, i min upplevelse men på det stora hela så har man ju verkligen Lyckas få till en, en kompetent berättad historia som, som berör, som underhåller, som, som har någonting att säga också. Och ja, jag tycker det är, det är riktigt skönt att, att få se. Jag, jag gick ju in i den här historien helt blind. Jag visste inte vem som var regissör, jag visste inte vad det var baserat på, jag visste ingenting. Och jag kan väl säga som så att jag... Jag gillar överlag det här manuset. Jag kan se vad som fungerar och hur tankegångarna har gått och mycket av det är, är lysande helt enkelt. Men precis som du säger, här är ett par dalar, här är ett par skämt, här är ett par interaktioner som känns Ja, om inte väldigt generiska så, så väldigt konstiga. Alltså, mm. skämten är svaga eller tagna ur luften. Jag förstår vad han försöker åstadkomma med dem, Men det känns precis som att han har pressat in det bara för att han, han har bestämt sig för att det här ska vara med. Jag, jag vill ha den här interaktionen i filmen Strunt samma om inte det riktigt fungerar med figurerna eller tonen är fel eller vad. Och det känns lite konstigt för med tanke på hur kompetent den här filmen känns överlag så är såna tabbar eller dumheter väldigt förvånande. Alltså sånt här plockar en van och erfaren regissör bort bara för att de inser att nej det här, det här ger inte rätt känsla för helheten men, men han verkar nästan ha stoppat in det bara för att. Ja, ja, jag tycker det är lite märkligt och det är nog lite därför jag vill läsa boken här också för att och, och, och se om de här eh, lite mer suspekta elementen i den här filmen finns med i boken så att det... det bestämdes att ja, det här får vi kanske ha med- trots allt så att vi inte eh, går för, för långt- från ursprungshistorien. Eh, att det, det kändes centralt på något sätt. Eh, det känns inte så eh, rent spontant- när man ser på det här, men eh, vem vet. Men eh, ja det, det är förvånande- när man ändå eh, ser på, på kompetensen som finns här. fingertop som du säger också. Att eh, man... Annars tycks veta exakt vilka toner som ska anslås, hur det ska presenteras utan att, att bli alltför påtagligt. Utan mer subtilt i, i framtoningen och låta skämten komma lite från ingenstans. Och när det inte sker och att det blir helt tvärtom helt plötsligt så, så hajar man till och tänker... Vad har hänt nu? Har vi bytt till en annan regissör helt plötsligt? Eller vad, vad, vad är det som har hänt här? Så ja, det, det är lite, lite förvillande och förbryllande. Så jag, jag är lite sugen på att och, och undersöka det hela närmare och se vad i hela världen det här beror på. Det skulle ju mycket väl kunna vara som så att när han har suttit och skrivit sitt manus så har han valt de bitarna i ursprungshistorien som fungerar. Har gjort sin egen version och sedan är det någon producent som har påpekat att de här skämten eller de här bitarna är med i boken. Vi borde förmodligen ha dem i filmen också. Det har varit en diskussion och sedan har det pressats in som en kompromiss. Det är vad jag skulle kunna tro i så fall. Men då är ju frågan, fungerar det i så fall i boken? Fungerar det inte? Är det kanske en bättre lösning att, att strunta i det och göra en bättre historia? Mm, ja, det, det är svårt att säga det där. Jag, jag brukar vara bokpuritan på så sätt att jag vill inte att man ändrar på, på kärnan av eh, boken när man gör om den till film. Men... Eh, dåliga skämt är jag helt okej okay med att man struntar i. <laughs> ja, en film som det här så kan du verkligen få riktigt bakslag om man tar och, och presenterar humorn så väl och sedan bara låter det raseras i stort sett. Man, man blir omtumlad med, med en humoristisk film som inte håller sig konsekvent i den humor som presenteras. Och ja, det, det, det är någonting som har gått gallet här emellanåt men lyckligtvis så, så är det ju inget som, som förstörde hela filmupplevelsen för mig i alla fall. Nej, definitivt inte. Alltså jag tycker att det fungerar från början till slut. De små hickorna som dyker upp, de är just det, hickor och ingenting annat. Det är ingenting som raserar helheten eller någonting. Men det är synd att de är där, den saken är säker. Men jag var imponerad för när jag såg trailern till den här så tänkte jag Okej, okay, det här är en komedifilm med action och äventyrselement. Det låter lockande. Lite diskvängsrealism naturligtvis men ja, det kommer nog att bli en underhållande historia. Och så satte jag mig och tittade på den och det är mer drama än vad det är komedi den saken är säker men skämten som finns de är ganska smakfullt inplacerade alltså de förstör inte helhetskänslan förutom de där hickorna då som nämnt, host, host, harkel, harkel men, men överlag så är det väldigt väl balanserat skämten som dyker upp det är den typen av skämt som dyker upp när man har en normal konversation med någon. Man inser någonting, man säger någonting lite fånigt, man påpekar någonting humoristiskt som den andra gör och så vidare och så vidare. Det känns inte som någon som sitter och levererar den ena one liner efter den andra. Nej, det är ju noga inskrivet i manuset här och man håller humorn överlag väldigt subtilt så att man, man man kan missa en hel del av det roliga som sägs om man eh, är lite uppmärksam för en liten stund där. Eh, men det är det som eh, gör att det eh, fungerar så väl för det, det känns mer som du säger realistiskt är mer äkta på det här viset på sättet som situationerna och konversationerna presenteras på och det gör det väldigt underhållande när man, man köper allvaret i scenen och eh, på så vis även köper komiken här också. För det, det blir eh, ganska tungt emellanåt och det är så väl uppbalanserat med de här små inhoppen av eh, komik som sker med riktigt bra timing här också överlag. Så. Eh, det gör att det hela fungerar. Man, man blir aldrig totalt deprimerad av den här berättelsen för det finns hela tiden den här livsglädjen och den här eh, humorn som, som gör att man, man ändå blir glad av det hela. Man, man får hopp eh, på grund av, av just tonen som den här filmen har och det är väl det största styrka skulle jag säga. Ja, det måste jag ju definitivt hålla med om. Alltså, när jag insåg att det här var mer drama än komedi så, så anade jag att det skulle bli ett väldigt tungt drama. Det skulle verkligen slita i en... Men jag måste säga att det... Det är väldigt lätt att ta till sig, det blir inte övertungt, även om det är dramatiska saker som händer och även om det är sorgliga saker som händer så, så är de lätta att ta till sig, de är lätta att balansera, man sitter och inte och mår dåligt medan man tittar på den här filmen. Man sitter istället och undrar, åh oh, hur ska de lösa det här problemet eller oj vad ska det här leda till? Det... Det blir äventyr på det sättet samtidigt som man ändå snuddar vid många ganska tunga och hemska element. Men mm, ja, det är väl balanserat och det, det applåderar jag faktiskt. Det här är ett riktigt, riktigt bra manus överlag som nämnt. Men eh, det börjar väl bli hög tid att faktiskt prata om figurer och vad som händer i den här så låt oss ta en närmare titt på. Eh, vad handlar egentligen Hunt for the Wilder People om? Jo, Ricky Baker är ett barnhemsbarn som kommit in på fel spår. Hans rebelliska attityd har gjort honom till en liten bråkstake som har lätt för att hamna i trubbel. Ricky längtar efter en familj som accepterar honom men ingen familj verkar vilja ha med busen Ricky att göra. Men så lyckas socialtjänsten få kontakt med Bella och Hector som bor ute i vildmarken. Bella vill så gärna ha ett barn att ta hand om så Ricky får ett nytt hem långt från stadslivet som han är van vid. Omställningen blir stor för den unge pojken men så sakta liga börjar Ricky att vänja sig vid livet ute på vischen. Men så får Ricky ändå reda på att socialtjänsten har beslutat att han inte längre får bo kvar. När Ricky slutligen har hittat en familj som accepterar honom blir han både arg och frustrerad över att han måste lämna sitt nya hem. Han beslutar sig därför för att fly ut i vildmarken och använda sig av det han har lärt sig hos Bella och Hector för att överleva och bli en riktig vild människa. Ja, han har ju lärt sig en del kan man väl säga men långt ifrån så mycket som han faktiskt behöver för att överleva ute i buschen. Det, det blir en lite lurig situation för stackars Ricky även om han har satt sig i den själv. Lyckligtvis så är han ju inte ensam särskilt länge där ute. Han har ju Hector efter sig som, som vet hur man navigerar i buschen och är en riktig ja, viltlivsmänniska. Han, han lever hellre i naturen än med människor och... En stor del av den här historien, det är ju interaktionen mellan Ricky och Hector. Att de är två väldigt olika människor från två väldigt olika håll som ska lära sig att, ja, att kommunicera med varandra. Det slås fast väldigt tidigt att Bella och Ricky, de, de hittar varandra mycket lättare för Bella är en mycket... Ja, öppnare människa, en glad och väldigt välkomnande sådan. Kanske lite för mycket till en början kan jag tycka. Där är ett par väldigt, väldigt taffliga skämt där jag undrade. Nej, säg inte att du ska bli en, en sån här rollfigur som bara går runt och skämtar om någons vikt och storlek och sånt hela tiden. För det var, var ett par sådana skämt som kändes lite. Lite taffliga kan vi säga. Men, men väldigt fort så, så ja, värmer vi upp för bella. Hector är väldigt speciell kan vi säga. Ja, speciell. Det är, det är väl ett eh, ganska mildt uttryck för, för Hector. Eh, han, eh, han är ju en tjurskalle som få. alltså. Eh, han är fåordig, han har noll social kompetens, han eh, har inte mycket kärlek över till någon annan människa verkar det som, förutom till, till Bella då naturligtvis som han verkligen älskar över allt annat men eh, övriga människor det förstår han sig inte på han vill inte förstå sig på han behöver inte någon annan han har Bella och han har eh, vildmarken omkring sig där han kan jaga och njuta och, och ta det lugnt där hör han hemma och så kommer den här eh, unga busen Ricky in i det hela och liksom förstör hans idyll i stort sett så det, det är väl inte så konstigt att han blir lite lite och av eller hur? Nej jag kan verkligen förstå honom på den punkten men samtidigt ska vi påpeka att så mycket bus ställer inte Ricky till med på den här farmen alltså han gör en väldigt väldigt allvarlig sak det ska vi ju inte sticka under stol med men förutom det så lever han ganska lugnt och fridfullt där. Jag menar, okej, okay, han försöker rymma någon gång i början där för att det är vad han är van vid att göra när han blir placerad på ett fuster hem. Men då har han lyckats ta sig drygt 200 meter eller något sånt hemifrån. Så han, han kommer ju inte så långt. De, de hittar ju honom väldigt lätt. Men... För att vara den här enorma busen som de presenterar, att han skadegör, att han klottrar, att han är otrevlig och skäl och allt möjligt annat, så är han ganska harmlös egentligen. Ja, han är mysig då Ricky alltså. Han... han... Han har ju målats upp som eh, samhällets fiende nummer ett av socialtjänsten i stort sett. Men eh, han är ju relativt oskyldig i alla fall. Han eh, har sin, sin speciella attityd och eh, han, eh, han har ju fått lära sig att, att leva på, på gatan och eh, betongdjungelns eh, hårda lagar. och Så, där. så han har ju för, eh, försökt visa sig mycket tuffare och coolare än vad han är egentligen. Men bakom fasaden som han bygger upp så, så finns det ju det här varma godhjärtade barnet som eh, bara vill ha en familj och höra hemma någonstans. Och när han väl börjar känna sig hemma stad och, och känna att han det är okej okay att, att, att öppna upp sig lite för de här eh, båda för de vill mig väl så... Så visar sig ju den, den goda sidan hos Ricky och även om han inte är så kapabel att, att hjälpa till så väldigt mycket där ute på gården så är han ju väldigt nyfiken och vill se hur saker och ting fungerar och han är villig att lära sig ja, kanske inte allt men det mesta som rör livet där. Så det är ju en, en spännande resa som, som Ricky gör här. Ja, minst sagt. Han genomgår ju ändå en del förändringar. Även om jag misstänker att mycket av den godheten vi ses, den fanns där redan. Han var ingen elak människa egentligen. Men mm. när man har levt under de omständigheterna som han har gjort så är det klart att man fäller taggarna utåt. Man visar inte sin, sin mjuka sida för det kan leda till mycket obehagligt i gatans värld. Men hos Hector och Bella så kan han slappna av på ett annat sätt och det är det som blir så otroligt rörande särskilt när Ricky och Hector måste umgås mer med varandra och förlita sig på varandra för då har vi två väldigt olika som helt plötsligt måste ty sig till varandra, vara beroende av varandra och... Ja, Hector är ju inte särskilt glad över det. Han är ju van att behöva ta hand om sig själv och ingen annan. Men när han är i en hjälplös situation, ja, då är ju bara Ricky där. Så det är klart att då får man ta vad som finns. Och jag gillar den här typen av historia där två rollfigurer ska finna varandra även fast de kommer från två olika världar och i slutändan så så är de stora bundis, även om det händer ett och annat som verkligen sliter i deras relation också. Men mm, jag, jag gillar det här. Jag gillar interaktionen mellan gammal gubba och ung pojke. Två olika perspektiv, två olika liv och samma resa som de ska ge sig ut på. Ja, men visst. Båda två har ju myrar som de måste riva för att kunna knyta band till andra. De måste våga visa sig vara lite, lite sköra emellanåt och visa att de, de faktiskt har känslor för varandra och faktiskt tycker om varandra. Och det är, det är speciellt svårt för Heck i, i det här fallet för det, det är ju en, en svaghet att våga visa känslor på, på det viset för honom. Så han håller det ju stenhårt inom bords. Men, ja, så sagt det liga så, så börjar det ju eh, krackelera lite i hans fasad också. Att visa att han faktiskt har lite, lite tycke för sin nya adoptivson här också. Så eh, det. Det sker ju förändringar här sakteliga och eh, i interaktionerna som, eh, som sker här med, med Heck och Ricky under deras strapatser ute i vildmarken när eh, Heck ska försöka eh, guida Ricky tillbaka till, eh, till civilisationen igen så, eh, så sker det ju... Ganska oavsiktligen ett, ett band som, som byggs mellan de båda och det sker så, så naturligt i den här filmen. Det, det kan ibland kännas väldigt forcerat med den här typen av, eh, av filmer där två människor från helt olika världar ska lära sig att samarbeta men här så, så köper jag det med hull och hår faktiskt. Jo men det är något genuint här som känns väldigt äkta, som känns väldigt, ja, hjärtvärmande faktiskt. Och ja, jag hade väl förväntat mig det lite grann på grund av det jag såg i trailern men jag visste inte till vilken, till vilken grad. Och jag var positivt överraskad med de här rollfigurerna. De är riktigt bra skrivna de är riktigt bra skådespelade och de är riktigt bra presenterade i själva filmen, hur de läggs fram hur de visas upp och så vidare och jag är väldigt nöjd med de här tre. De känns verkligen som filmens hjärta. Och hade man tagit bort någon av dem så, så hade helheten förstörts. De behövs i det de gör. De behövs i det de säger. För att den här historien ska bli komplett. Och mm, en stor eloge till den här filmen. För att den, för att den har alla de här elementen i sig. Och ja Vad ska jag säga Jag är stört förtjust i Sam Neil som Hector alltså, Sam Neil är en av mina stora favoriter När det kommer till skådespelare Jag kan se honom i vad som helst Jag menar Jag tyckte om honom i Event Horizon Och Event Horizon gav vi inget vidare betyg i slutändan Men ah, Han är så härlig att se Och den här rollen känns Så perfekt för honom Uh, ja, det ska man jämföra med Event Horizon så går semnill från klarhet till klarhet här måste jag säga. Här är han i sitt esse. Han är sitt rätta element här- känns det som, som den- eh, tjurige gamle gubben- utan vidare kontakt med-, med omvärlden som- eh, har låst in sig själv i sitt skal- och eh, ska vara- eh, kapabel att ta tag i sig själv- som en kara kar och allt möjligt sådant. Ja, det, bara spikar den här rollen- fullt ut, man köper den- fullständigt, han har- eh, den här blicken- som kan döda- han är på riktigt dåligt humör. Man, man ser på honom hur hur ilsken eller bara sur han är och hur... hur hans känslor bara strålas från kroppen utan att han behöver säga någonting. Så han talar med, med hela kroppen och hela skägget här också. <laughs> För det gör ju med en hel del också måste jag säga i det här fallet. Så Sam Neill, han bär upp en stor del av den här filmen och han kan ju verkligen få till det här med komisk timing också. För de skruvar ju till hans rollfigur lite emellanåt. Och där. Där sitter ju även där, klockrent tycker jag i hans allvarliga leverering av de här lite fåniga replikerna emellanåt det, det sitter perfekt det gör inte att han tar bort från allvaret i sin karaktär utan det, det är bara någonting roligt som händer och det är ja, det är ingenting att klaga på med, med Samnils eh, rolltolkning här för eh, det, det är bara det är bara superbt rakt igenom. Jag, jag myser som bara den, det, det måste jag erkänna. Jag är villig att applådera både rollbesättningen och skådespeleriet här, det är bara så rätt. Sen måste jag erkänna att jag till en början inte kände igen Sam Niel. Alltså det här skägget täcker en hel del av honom. Så man ser ju nästan bara de arga ögonen som stirrar ut på Ricky. Och mm. Mm, ja, nej, det, det tog en stund innan jag kände igen röst och maner och allting. Och det är också applåder värt faktiskt. För det betyder ju att han verkligen har absorberat rollen. Visst det är Sam Nil, visst det är hans timing, visst det är hans kompetens. Men just där, just då, då är han Hector och mm, Hector, intressant rollfigur, fantastisk skådespelare. Och det vill jag faktiskt säga om Ricky Baker här också som spelas ut av Julian Dennison för det är en betydligt yngre herre om vi säger så jag har inte sett honom i någonting annat men jag är villig att titta på honom i en annan film för jag tyckte han gjorde en riktigt, riktigt bra prestation som Ricky här. Han känns... Lagom påfrestande som barn som han ska göra i den här typen av historia men det känns ändå äkta och fint på ett sätt som, som skvallrar om att det, det är ett bra skådespeleri bakom den här rollen. Han, han springer inte bara runt och gör det han blir tillsagd att göra. Den här killen har faktiskt talang. Ja, det, det, det får man ju verkligen säga här också. Han är ju verkligen fokus i den här filmen och det är mycket vikt som, som läggs på Julian axa här. Men jag tycker han klarade det med, med bravur här faktiskt i, i sättet som eh, han, han tar tag i den här rollfiguren och gör den till sin egen här. Och ja, det, det, det känns verkligen äkta här också. Det, det känns eh, som ett... Ett riktigt barn som får uppleva de här sakerna och han reagerar som en sådan. Så det är inte bara bra skrivet utan man har verkligen kunnat presentera det på rätt sätt också i rolltolkningen här. Och Julian han är ju mer av det komiska elementet i den här filmen för det är ju... En miljö som han inte riktigt eh, känner sig hemma i som han presenteras för det är klart i går galet och eh, han ska råka ut för det ena missöret efter det andra och lära sig någonting av det naturligtvis. Så eh, det ställs ju en väldigt massa krav på en barnskådespelare i en sån här roll att man klarar av att leverera allvaret och komiken i... Eh, i rolltolkningen här men Julian Dennison han, han spikar båda två här definitivt. Det det blir en sån här kärvänlig karaktär som man... Eh, man tycker om från första början och kärleken till honom bara, bara växer och det är, det är mycket Julians verk här för ja, han gör ett hästjobb och, och verkligen kämpar med att och, och göra rollfiguren rättvisa och ja, det, det överträffade mina vildaste förväntningar här faktiskt. Och både han och Hector växer ju en hel del under filmens lopp och det skvallrar ju också om Sam Nils och Julian Dennissons talang här att vi ser två väldigt olika figurer i olika skede av filmen annars är det ju lätt att skådespelare gör det på mer eller mindre samma vis hela tiden om och om igen tills filmen är slut så en loge där måste jag säga och en eloge till Rima Teviata också som spelar Bella för hon är extremt viktig även om hon inte hänger med ute i buschen kan vi väl säga. Hon är relevant för de båda herrarna men, men hon är avsaknad under själva vandringen som de ger sig ut på. Ja, då hon är ju där i anden kan vi väl säga och ger ett moraliskt stöd åt sina båda herrar men... Eh, men hon är inte riktigt där och hjälper dem utan de måste klara sig själva. Men det vi ser av henne är så mysigt, så trevligt, så kärvänligt. Även om jag inte skulle vilja säga att hennes, hennes sångskrivartalanger är, är särskilt bra. Jag, jag tyckte att eh, den lilla födelsedagsången hon spelar för Ricky var... Var en sån där, oh, det bara skruva sig kroppen på mig, en pinsamhetskänsla som jag kände igen från, från min egen barndom. Ja, jag vet inte, det kanske bara jag men jag hade svårt att släppa den låten ur skallen när filmen var över så jag har gått och nynnat på den där låten hur länge som helst nu tror jag och den sitter fortfarande där så jag är av en helt annan mening där utan den är bara <laughs> fantastisk i, i sin klumpiga utformning men så charmiga genomförande där så att det, det blir en liten favorit i, i i den här filmen måste jag säga och Bella ja hon är ju den som för de båda herrarna samman det är, det är hennes kärlek och öppenhet som har eh, sammanfört Heck och Ricky och ja det, det, det är hennes värme som, som ger dem nästan motivationen att fortsätta också det är, ja, det, det, är det är Bella de, de har i tankarna också eh, det positiva som har hänt i deras liv så där har de någonting gemensamt i alla fall och det är där de börjar bygga broar också när de båda kararna är ute i vildmarken och ja, Bella är ju en, en lite speciell person, kanske inte med den finaste takten och tonen i världen men med ett hjärta som heter Duga som vill alla väl men som eh, visar att hon är väldigt handling Kraftig och eh, inte eh, skyr eh, hårt arbete och eh, brutalt arbete emellanåt också. Så, eh, ja, hon har många strängar på sin lyra och, och Rima Tebuyata, hon, ja, hon, hon får fram det här jordnära älskvärda i, i Bella. Så eh, ja, det, jag tycker det är riktigt bra gjort här också. Det är ju som Hector själv säger, hon har ett hjärta av guld och så mycket kärlek att ge och hon är ju den enda som du nämnde tidigare som han har, som han har kärlek till. Andra människor, de kan dra åt skogen men Bella, hon tycker jag om och... Mm, frågan är ju, kommer um, Hector att ta Ricky till sitt hjärta också eller är den resan förgäves, Hust, host, harkel, harkel? Det återstår ju att se, hust, hust. Men innan vi går vidare så vill jag bara slänga in i all hast att där är ju en rollfigur till som är motståndaren kan vi väl säga. För vi har ju damen från socialtjänsten som är den som introducerar Ricky för oss och som helt plötsligt sen vill ta honom tillbaka. Och jag vet att vara socialsekreterare är ett väldigt otacksamt jobb. Man möter människor i väldigt svåra situationer. De är kanske inte särskilt glada över att vara där, de kan ta ut sina frustrationer på socialarbetaren och det är ju inte rättvist och så vidare och så vidare men hon har hittat en helt ny nivå på hur hon agerar med folk och jag skulle inte vilja säga att det är särskilt smakfullt <här> Nej, hon, hon verkar ha fått för sig att hon är hjälten i en snutfilm eller något sådant eh, hon har byggt upp en, en sån Enorm image Och har ett ego därefter Också och Ja resultatet blir ju En, en minst sagt nerverande karaktär som Det är relativt svårt att, att tycka så Så gott om Så hon, hon blir ju Antagonisten här och ja hon har ju också en, en liten kurva att gå men eh, hon eh, blir ju bara värre och värre i, genom filmens i de extrema nivåer som eh, hon, hon går till för att få tag i, i Ricky och Heck ute i, i buschen där så att det blir ju löjeväckande extremt på, eh, på slutet till där och eh, Lika så, så så blir ju Paula eh, lika extrem i sitt eh, exekverande här, och, och Rachel House får ju verkligen ta i, i, i den här rollen, men Gösses <laughs> alltså. Eh, det, det kan bli för mycket av det goda med, med Paula, men eh, som eh, hon är skriven som en, eh, en, en barnmotståndare så är hon väl ändå en, en idealskurk, tror jag faktiskt. Ja, vi får ju säga som så att hon fungerar utmärkt i den rollen som hon har. Alltså hon, hon ska vara en väldigt tydlig motståndare i en film som ganska tydligt riktar sig till en familjepublik. Och då är det svart och vitt som gäller i den här typen av figur- det finns ändå en grå skada där skulle jag vilja säga och hon har en press på sig som hon försöker eh, överkompensera för vilket leder till en hel del väldigt udda uttryck kan vi väl säga. Mm. Så det gör ju Paula intressant. Sen är frågan om hennes ark verkligen fullbordas för... Eh, jag, jag fick inte känslan av att hon inser vad hon har gjort med, med tillvaron och vad det leder till och så vidare. Det tar mer eller mindre bara slut. Och det är lite av en besvikelse med den här rollfiguren. Annars så måste jag säga att Rachel House gör ett bra jobb med Paula, socialsekreteraren. För hon är tillräckligt hemsk för att man ska tycka illa om henne men inte så hemsk att man liksom avskyr henne som pesten. Nej, det, hon blir inte så där odräglig i alla fall Utan Ja, hon eh, blir så överdriven i sin eh, framföring att eh, hon blir skrattretande istället. Så eh, det finns ju en underhållningsfaktor där naturligtvis som, som man kan uppskatta. Och eh, den strängen, den slår de banna mig an så ofta de bara kan, känns det som. Det, det kanske blir lite, lite för mycket Paula i den här filmen för min smak, men eh, <laughs> eh, hon har ju en poäng med att vara med här i alla fall. Hon fyller ett syfte och det syftet det, det fungerar ändå det, det, det måste jag säga det gör det verkligen och någonting annat som också fungerar väldigt väl det är ju det visuella i den här filmen. För jag skulle vilja säga att Hunt for the Wilder People är en väldigt vacker film. Alltså miljöerna på Nya Zeeland som de använder sig av för att spela in den här filmen är ju sagolikt vackra. Till och med inne i de djupaste skogarna där det är lerigt och smutsigt och sådär så, så känns det mysigt och jag vet inte om det är den nya seländska miljön som bara är väldigt lockande eller om de har hittat de perfekta ställena att spela in filmen på struntsamma jag njuter ut av varje bildruta jag ser och jag måste säga att kameraarbetet är också väldigt spännande här det går från att vara ordinärt och väldigt lugnt i vissa scener till att vara väldigt expressivt i andra med många intressanta vinklar och man leker ganska friskt med kameran också. Mm. Fungerar bättre i vissa scener än i andra men inget av det känns som ja, någonting som har misslyckats helt. Det är bara att okej, okay, det där blev mer expressivt än det där. Båda två vinklarna var intressanta. Och det känns alldeles utmärkt. Ja, det finns experimentluster i bildspråket här. Det, det finns det definitivt. Och det finns gott om natur att fånga in här. Det, det måste vara väldigt bra vad filmskapar i Nya Zeeland. För man behöver bara ställa ner kameran precis var som helst och trycka start på, eh, på kameran. Och sen så får man en bedårande bild framför sig. Det, det, det är så jag föreställer mig det landet i alla fall. För det, det är bara allsjöns vacker natur av alla dess slag där. Och här får man ju se en hel del absolut och de har, har fångat det i, i all sin prakt. Det, det får man väl ändå säga. Eh, sedan har man ju eh, knådat till själva kamerarbetet och, och bildberättandet en hel del att eh, YTT tycker om att och prova nya saker. Där är ju till exempel en 360 graders tagning, eller ja, det blir egentligen en 720 graders tagning när de bara snurrar kameran runt på sin egen axel ett par gånger. Och eh, det är riktigt bra genomfört eh, skulle jag säga. Att eh, utan klipp så fångar de flera sekvenser med, med samma skådespelare och, och stand-ins, och man ser tiden passera, och det är. Väldigt imponerande gjort med små medel här. Så att det, det, det är sådana aspekter som eh, gör att Hunt for the Wilder People sticker ut lite grann eh, ur eh, det visuella planet för mig i alla fall. Och eh, Man har ju inte bara tryckt på gasen här och bara kastat in allt möjligt. Eh, um, krimskrams utan det är, det är väldigt sparsmakat annars i vad som presenteras. Eh, sen skruvar man till det med, med kameraarbetet. Eh, man har väldigt naturlig ljussättning på och, och det känns bara helt rätt Det, det känns eh, realistiskt dokumentärt i bildspråket överlag men eh, eh, sen kommer själva kamerarbetet och, och klippningen och ja det, det får det hela att, att fungera och då får det att klicka till kännas lite, lite mer speciellt och jag har sett det som det, det hela är sammansatt på och, och, och ihopklipp det, det skapar ändå ett flyt som, som håller hela vägen igenom som, det är inte någon direkt dal i berättandet här skulle jag säga där det blir långsamt och tröligt utan det är det är flytande hela vägen fram till klimaxet i den här filmen och ja, jag, jag måste säga att jag, jag är nöjd med det visuella. Ja, alltså det här är fantastiskt bra gjort. Alltså, det sticker kanske inte ut på något extravagant sätt. Men när man sitter ner och tittar på det kan man inte låta bli att njuta av varje bildruta. Det är väldigt väl gjort, väldigt väl balanserat. Och där man experimenterar så har man en klar tanke med varför man vill göra på det sättet eller på det sättet. Och mm, även som sagt, om det inte alltid funkar så känns det aldrig bortkastat. Och på tal om det visuella så, ja, där är inte så mycket specialeffekter i den här filmen. Där är en brand kan vi väl nämna, hust, hust, herkel herkel, som kan räknas som specialeffekt. Där är två jaktscener där ett byte fälls, där det är, får vi väl gissa då, en fejkad bäst som fälls. Och vi har en väldigt avancerad biljakt mot slutet. Men utöver det så håller de sig väldigt lugna i den här filmen. Man håller det till att man vandrar runt, man pratar, man gör väldigt mycket med bara kameran. Och det tycker jag är imponerande bara på den fronten att... Man behöver inte stoppa in en massa nonsens för att sälja den här filmen. De har en bild av vad de vill göra. De kör på Less is more och det lilla som finns med- det är tillräckligt väl gjort för att man ska köpa det, man tänker inte på att det är fejk överhuvudtaget eller att det skulle vara någonting som någon skulle ha arrangerat eller någonting sådant. Det känns äkta, det känns naturligt och även om biljakten kanske är det mest extrema i den här filmen så är det ändå filmat på ett sätt som gör att man köper det för vad det är. Är det lite åt extravaganta hållet? Ja, jo. Det, det, det är det Men inte på ett sätt som förstör helheten Ja, nej, det, det blir en liten en komisk knorr fram mot slutet när eh, filmen helt ballar ur och, och verkligen blir till lite av den här polisfilmen som, som Paula verkar tro att hon, hon är i här. Så att det blir en mastodontjakt med polis och armé och, och fan och hans muster där. Eh, så det, det blir extremt, väldigt överdrivet men... Eh, Även där så håller sig kameran väldigt lugn och sansar för att balansera upp det hela lite grann så att det inte blir alltför chockerande för tittarna och, och, och få den här dramatiska förändringen i, i berättandet. Eh, så det gör att det, det fungerar och... Det är ju snyggt genomfört absolut och de andra effekterna som, som vi har här de är väldigt kompetent utförda eh, men i relativt minimal budget här också det vill säga så att man har verkligen fått valuta för, för pengarna här tror jag själva djuren de har skapat var någonting som jag var riktigt imponerad av hur väl de har åstadkommit det också för det, det kändes säkert och, och sättet som effekterna är filmade på dem, de praktiska där det är eh, precis som man ska göra för, visa tillräckligt mycket av effekten för att sälja in den men inte för mycket så att man blir medveten om att det är en effekt. Och ja, det, det, det är ju ett skolboksexempel på, på hur man ska använda sådana här scener. Ja, tveklöst. Alltså, du ska se så få skarvar som möjligt i sånt här och de är i praktiken osynliga i Hunt for the Wilder People. Alltså... Den här filmen är så snyggt balanserad. Jag upprepar det ordet väldigt mycket i den här filmen och i det här avsnittet. Men det, det är det som passar bäst alltså. Allting är noga avvägt. De har tänkt igenom det. De har diskuterat fram bra vinklar. Och slutresultatet ser ju väldigt, väldigt, väldigt bra ut. Alltså, jag är... Är så nöjd med min filmupplevelse här. Och med tanke på att vi lever i en tidsålder där man pressar in effekter och annat så att bildrutorna nästan exploderar av dem. Så är det väldigt skönt när någon. Ta den lugna vägen, tar lessismor-attityden till sig och ser till att bara ha med precis det som behövs för att förhöja historien och så inte en gnutta mer. Det räcker så här, mm. låt historien sköta berättandet. Ja och efter det utlägget så eh, kan man kanske förstå att man är, är lite extra nyfiken på vad i hela friden Taika TT har gjort med en Marvel-film som Thor Ragnarok eh, där det, det rakt motsatta egentligen borde vara det som används och... Eh, man förstår inte riktigt varför plockar Marvel upp de här eh, speciella regissörerna- som kör på Less more, som har en väldigt avskalad estetik i, i berättandet normalt sett- eh, och sätter dem i förarsäte för de här mastodontproduktionerna. Eh, för det, det känns lite motstridigt, eller hur? Men samtidigt så är det ju människor som... som eh, Eh, har en unik berättarstil som kan tillföra någonting till, till universumet där. Så, eh, ja, eh, även om det, det känns lite märkligt så eh, fyller det kanske en, en viss logik i alla fall. Men eh, jag tror inte man kan förvänta sig en ny Hunt for the Wilder People när man ser nya Thor-filmen faktiskt. Nej, förmodligen inte. Men jag har en teori med just det där. Och... Det är att Marvel plockar regissörer som har gjort mindre filmer men väldigt effektfulla filmer därför att, ja de har ju ett intressant filmspråk naturligtvis, de har ett intressant sätt att göra berättelser. Men i och med att de är vana vid att fokusera på det som är absolut viktigast för att få filmen att fungera, då kan de lyfta in det tänket i en stor Marvel-produktion där det visserligen ska vara mycket specialeffekter och så vidare. Men då kanske de håller det så strömlinjeformat att det bara är de specialeffekterna som behövs för att... Det faktiskt ska fungera. Annars är de ju väldigt glada för att slänga in saker bara för att de kan. Jag menar, mm. vi har ju en hel del superhjältefilmer där man bara sitter och kliar sig i huvudet och undrar Varför slängde ni in det här? Varför gjorde ni si? Varför gjorde ni så? Och så vidare. Marvel Studio har lyckats att hålla sig ifrån de flesta av de fällorna. Vissa har de ramlat i, absolut. Deras mm. filmer är inte perfekta. Men de har ändå lyckats undvika de största fällorna som, som andra faller i. Och jag tror att det är just därför. De väljer regissörer med stor omsorg. Visst, det är något helt annat än vad de har producerat tidigare. Men deras tänk och deras effektiva arbete, det är det som gör att det faktiskt fungerar. Ja, det det brukar ändå bli relativt bra i slutändan med hur Marvel väljer sina samarbetspartners. Och jag tror inte det här är ett undantag faktiskt för YTT, han har sina styrkor och sina svagheter och det har ju Marvel Studios också och i det här fallet tror jag att de, de båda väger upp mot varandra så att vi bara får styrkorna kvar faktiskt. Låt man bara Thajka fokusera på det han är, är bra på, och låter Marvel styra upp det, det runt omkring och, och hålla honom lite på banan så att säga. Så, så går det nog hela vägen skulle jag säga. Så ja, det, det, det är spännande det här. Det, det mest spännande med, med Marvel-filmerna just nu är just det. Det är vilka regissörer de plockar fram och arbetar med för det är alltid någonting roligt, intressant och spännande med människorna de plockar upp för att ta hand om deras projekt. Ja det är verkligen sant och i inspelande stund så har vi ju inte sett Thor Ragnarok så vi vet ju inte om, om det är en, en bra film eller om det är en flopp. Det skulle förvåna mig enormt om Marvel började producera floppar nu men vem vet någon film ska ju vara den första men, men jag har goda förhoppningar för den här. Men eh, om vi ska lämna Marvel Studios och fokusera på Hunt for the Wilder People här så är det ju hög tid för oss att summera den här filmen. Och jag har en känsla av att det kommer att bli ett ganska bra betyg för vi sitter ju här och kastar den ena komplimangen efter den andra på den. Mm, ja, jag sitter här och bara myser just nu så eh, jag, jag vet inte var jag ska börja... Eh... Men Taika Waititi alltså, han, han är en så här egen filmskapare som, som har sin egen ton och känsla i vart enda av sina verk och, och humor. Eh, massor av subtil och ja inte fullt lika subtil humor. Eh, Hunt for the Wilder People är som en, en, en vrickad ungdomsfilm egentligen. Eh, filmens grundstruktur, den följer en standardmall det är istället rollfigurerna det är dialogen och situationerna som uppstår som är det unika i denna film YTT han, han blandar tönterier med, med ganska så brutala scener här, han, han varvar komik med poesi, han låter det överdrivna balanseras med det hjärtliga och känslosamma Ja Hunt for the Wilder People det är, det är ett virvar av allt det här men det blir en komplett enhet av den här filmen på något märkligt vis. Eh, filmen tappar aldrig fokus och även om man tar ett sidosteg här och där så drivs historien alltid framåt. Och -T, han, han får det hela att fungera på grund av att han, han förstår och respekterar rollfigurerna och, och vet vart det hela är på väg. Eh. Även om jag skulle säga att Hunt for the Wilder People är den något svagare av hans filmer så är det långt ifrån en dålig film det här. Här får man han mysa och, och skratta och förbluffas av det man får uppleva. Ett gammalt upptrampat filmspår som det här, det kan bli som nytt genom att ändra på infallsvinkeln och det är precis vad Waytita har gjort här. Det, det finns ett par scener som däremot är, är alldeles för uppenbara för min smak och som bara ältar om trötta skämt och klyschor men... Ja, annars så, så är Hunt for the Wilder People en, en härlig resa tillsammans med, med lika härliga karaktärer. Det är en film som, som man mår bra av att se. White Hades värld är en plats som man borde besöka så ofta som man får möjligheten. För, för den är smartare, den är vackrare och så mycket mer underhållande och underfundig än vår egen. Jag, jag kan ju inte förneka att jag får förnimmelser till ungdomsserier jag såg på 90-talet som var producerade i Australien och på Nya Zeeland. Den har lite den vibben, Hunt för the Wilder People. Det är väldigt mysigt, det är väldigt lugnt och det är väldigt vackert. Och... Visst, det är en enkel historia. Den är ganska fyrkantig på det viset. Men det förstärks av alla starka rollfigurer och alla starka prestationer och all intressant dialog som den här filmen är fylld av. Visst, den har ett antal taffliga skämt här och där som verkligen förvånade mig. Men jag tycker att det mesta som man får se i den här filmen det är genuint underhållande, det är genuint gripande, det är genuint välspelat. Jag applåderar alla insatserna i den här filmen. Visserligen har vi våra tre huvudroller som är de starkaste, andra kanske inte är lika starka men de fyller en funktion som verkligen lyfter historien. Blanda det också med vackert kameraarbete, smakfulla specialeffekter och mycket eftertanke så har man en väldigt trevlig film som man lätt kan sitta ner och njuta utav. Och om vi ska vara helt ärliga så glömde jag bort tiden när jag satt och tittade på den här filmen. Helt plötsligt var den bara slut och jag undrade, har verkligen en timme och 40 minuter gått nu? Äh, vä nej, vänta nu här, den, den, den har väl bara börjat. Men nej, tiden hade gått, jag hade suttit där trollbunden och... Mm. Mer kan jag faktiskt inte begära av en sån här film. Jag applåderar den, jag rekommenderar den varmt för de som tycker att en, en sån här historia skulle vara något välkommet att ta till sig vid den här tiden. För vi kan behöva något som är lite filgud och Hunt for the Wilder People, det är en filgud film En bra sådan för hela familjen och ja... Visst, det finns hemska saker i den, men ack så mycket vackert också. Ja, eh, livet kan vara tufft och rått och mörkt ibland, men eh, värmen finns där och... Hoppet överger det sista som hände tydligen också. Så det, det, det är lite av den filosofin som filmen har här och allt sammanpackat i ett, ett gulligt paket med, med roliga snören. Så ja det är, det är en riktig liten pärla att få uppleva för det, det är en mysfilm över allt annat. En, en riktig feelgood-rulle. Men det är lustigt att du säger tufft och rått för um, om vi ska titta mot nästa vecka så blir det inte riktigt lika mysig film då. Det blir något betydligt obehagligare, lite kusligare. Men ändå ovanligt kopplat till årstiden som vi är på väg in i. För som nämnt, vi kan se julen i horisonten och därför så är det hög tid att kasta sig in i vinter- och julfilmer. Och den här kommer att ta en väldigt kär och klassisk figur i en helt annan riktning. Ja, det, det blir lite back to basics här för den karaktären får man väl säga. Och gå tillbaka till, till ursprunget, vad den här figuren egentligen kommer ifrån och vad den betyder så eh, det blir en liten eh, Jag kanske inte förklaring till eh, den här eh, julikonen men eh, det, det blir en omtolkning av den och man får se eh, kanske en lite mörkare sida av eh, det här eh, juliga, pråliga gulliga, vackra som vi har fått sett så eh, ja Allting har ju en, en liten mörk sida och det är väl den vi ska bege oss in i till nästa vecka. Eh, mitt ute i eh, ingenstans så kastar vi oss in i det vinterliga landskapet och där under snön, där, eh, där vilar julen på ett eller annat sätt. Och det har ju börjat bli lite av en tradition för oss att titta på en julfilm som är... Något mörkare än vad man kanske hade väntat sig Förra året så tittade vi på Krampus Det var någonting som du verkligen ville att vi skulle se Jag gick med på det Den här presenterades i år Och jag måste säga att ähm, Ja, jag, jag är tagen av din eh, lust efter mörka historier vid den här tiden så varför inte vi stört dyker in i snön och hoppas att eh, vi, vi kanske klarar oss undan bjällarklangen? Ja det, det får vi se det för den här karn han, han vet ju både det ena och det andra om en sägs det ju i alla fall så han kanske har, har stenkoll på var vi befinner oss så att vi inte kan fly undan men eh, det betyder inte att vi inte ska ge upp utan här ska vi kämpa för vår överlevnad och eh, se till att vi faktiskt får jul i år och jag får kanske be om ursäkt för, för Danny och, och, och för er också till, som lyssnar här att, att jag jag gillar att plocka upp lite, lite mörker bakom den här skimrande härliga, mysiga fasaden. Men ja, det, det är bara min natur helt enkelt. Ja det är helt okej. Okay. Man behöver lite mörker och rys för att verkligen uppskatta den här tiden på året. Visst, det är kanske någonting som man förväntar sig ska vara väldigt ulligt och gulligt så därför är det, är det trevligt och rysligt när det vänds på sin kant. Det, det kan vi nog bara må gott av. Ja, varför inte? Man stirrar sig blind ibland på eh, det här med, med de stora festligheterna och ja man kan behöva lite perspektiv på det hela också för att och verkligen kunna eh, uppskatta det till, till full upp och på nytt igen. Så ni kan se det som en samhällstjänst det här kanske? Jo, men det kan vara gott med lite mysrys även så här års. Det mår man bara bra utav. Fast äm, du och jag får ju hoppas att vi är på den snälla listan i år. Annars kan nog det här sluta riktigt, riktigt illa. Men äh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart. Jag heter Danieling och jag heter Pavel Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.